وما لا ببسم الله الرحمن الرحيم مولانا ابن عمر رضی الله تعالی و قال قال <سؤال> رسول <سؤال> الله <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم اللہ و بیمانی به قدر کی براہیت میں سے <سؤال> کمزور ذکر کرتیں کی تعمیم دو قدرت تامیم د تفویر ذکر کوي تامیم د تفویر چې تفویر چې دا عامه او ټول د شامل ټول او خارون تا د دې شي چې کوم ده نه خالی خارج نشته څرل د کوم ده تفویر نه خارج نوی فرمایل کله شی ان په قدر هر یو شی سره هغه په اندازه او په تقدیر دی تعالی باندې تعالی رب جل تطبیر باندې دې را وی کې مبارد او خلا هر یوسیر نو هر یوسیر دغیره تاکید په اړه چې کوم د نورو و احتل عزه احتل عزه والکیز احتل عزه والکیز تر دې وړی چې حاجه اجل هغه چه کمزوري کې زموږه کې نه شي ده یو کار د کمزوري کېدل شوی او کله خو یې آثار توې ځای کې راکړل ظاہر کې د حدیث کې وشكال له چه ده عجز مقابله کی قدرت رازی او د قیس مقابله کې بلعدت رازی ده قیس مقابله کی بلعدت رازی این دلتا ده عجز نرستو ایفیس چکم دن راورو قدرت تکارو او یادم ته دې ګوندونو په عادت پکاره څه مقابله هغه له جوابداري چې دلته کې سناتي استبداد ته یو یو مقابله حذف کړل دا یو څه معلوم القران الكريم की हुई لا امر لكم ذرا ولا رشد هذا ذور مقابله نفع وذكر واو الرشد مقابله غي بكا وغमराहي ويليس ذكركده بهت मालूम का अदम न बलचेनोत मालूम का اصلاحت والقدره والكيس والبلاغه حاصل کې دلته سناتي اتباع کې د طرزي پر کلی د طرزي نه معلومه ده کله چې ذکر نہ محظور معلومه وځي پدې چې ذکر کولو اشاره دې خبرې ته سیو مقاصد دیو ول اسباد دیو چې ګندرو مقاصد دیو ول اسباد دیو یو مقاصد دی بسري اسباد دی مقاصد چې نو چا ودا وایل چې مقاصد به څنګه ګندرو لکھلی بھی او اسباب دینی بھی لکھلی مدلتا ہوئی چھ مقاسد سو چھ اسباب دی ہم لکھلی بھی حق تل عجز والقیس عمالی کارونو کی عمالیاتو کی او برپاتی کی کار پاتی کی دا عاجز دواجن او چکی جنو قدر دواجن کیږي حت تل عزته اوسو چګر کار پاتې کې دلته کاوړي د دې چې کما سباب دین او غازبا مولا په تقدیر کې څه لیکلې اسباب په تقدیر کې لیکلې مطلب څه ته یو کار نا عاجز شې دائم لیکليني هرته په یو کار کاج شې دائم لیکليني تر اوسه د استعماله یا عاجز ہادر کیږي څه څه کیږي دغه تقدیم کیږي فاعل لیکرونو کې او په چکری کارونو کې کاله چې کوم دا یو کاربونیات چې اکثر وی ها تصدیق وران دی او او سوچو کې او فکر یا اتراد تدارشی داری مقام داری مطابق بیا سرے ازبار سکے ازبار اید داری مطابق سر ازبار ازبار ازبار ازبار ازبار اید اوزی پر فکر بان جو شان دو او اویزی کمدر سرشیز را پیدا کرونا اچھا حمیدو پری حی جامې زوا فکر جامدو پیداوار نکاو چې پیداوار دې په کوم عمل وڅرعو چې کوه نشوي چې فکر جامد وي هغه بان وي واري د کومو بل عادت وي لکي سوته بلاغت او توره لکي او چې کل جګمنه فکر مونتي جي او فکر سيال وي قری حسیالوی هغه کومنه سوچوناره پیدا کوي په سوچوناره پیدا کوي نه داغه نه عامه پیدا شي ظاهيري اسباب او برتيني اسباب دوا لا لیکلي نو عجز قدرت ظاهري څه شو اسباب شو بلادت او کیس دا کومنه څه شي شو برتيني څه شو اسباب شو هر کیس ما والا رپړې زپلیکلې حاصرا شوړ کایشو پردېشي آج کمزور سیا والله څنګه او پیار ته صدا پاملیو کرا غوا صدا خپل قال نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمائی تھی پر الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائی تھی سجا آدم و موسی عند بهما دلیل اول خبر و خل آدم و موسی علیہ السلام رضی اللہ قد بار عند بهما اللہ رب بلے در خواہ چیزے گمدر دواروی دوارو اوپر صلاح دلیل انہ خبر یا ترے اوپری فہج آدم و نو دلیل کے غالب شو آدم علیہ سلام پہ موسیٰ علیہ السلام پہ موسیٰ غالب شو پہ دلیل کے احتجاج دلیل وائل و تہلے کی دین دل پہ برندیل ہوئی اختج آدم و سلام علیکم موسی علیہ السلام اوبر سلام مناظره وکړه دلیلونه ول څه وکړه مناظره وکړه په ج آدم موسی نو غالب شو په دلیل کې آدم علیہ السلام او موسی علیہ, علیہ السلام باندې دا مناظرہ سے کم دن و کم دیوان دا قبل الونادر فعالم اعرواح کیوا قباد الوطرات فعالم مرزخ اذا او نبیر صلاة و سلام پر ایت وی اوکرہ سورہ شاقی ویلیہ سے خبری تیجئے نسیانا ویو برسر ملالی کی کنا ویی کنا نوفاد موسیٰ علیہ السلام نپالا برزخی را او کندا پالا مثال کی ټول چول تخل کو ذہاب شاول الله رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائی لی شداد موسیٰ علیہ السلام وجوان باندے موسیٰ علیہ السلام وجوان باندے موسیٰ علیہ السلام روحانی په چار سره ملاوشره ادم علی صلوات و سلام سره ملاوشره د روح په مصال سلام په ژوند باندې आवाज یې کمنو راغله شو په جهادیرت القدوسه د耶路撒ل القدوسه کې کمنو راغله شو هغه دې کوپریسي برابر تیاراله چار سره ادم علی صلوات و سلام سره اغه سره دې ګوندونو خبرې اترې رالې خبرې اترې رالې پدې کې پدې مونږ دارګې سره اوراز اغه دې ګوندونو نور اليمانو جزيات چینه راځو وروسته انشاء حضی اللہ رحمه اللہ تعالیٰ فرمائی چه بذیع و حسین سر اوراد آغده یو علم ورکول موسیٰ علیہ الصلاة والسلام لرا یو علم و چه باقی بانی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام فکر نوخلاس رضی و آخیب ذریع بانی اللہ رب ویضت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام علم ورکی علم ګور کوي هغه دې ګمدونو کم الهغو وګوره په دې واقع کې موسی عليه السلام ادم عليه السلام ته ویل دي چې تاونه کور د جنت راو غوته ادم عليه السلام ته وویل چې دا تقديري په تلوار چې دا تقديري سوہ اے سلام پابدی بے سلام پدی والے আদম علیہ الصلوۃ والسلام کو گٹل نشانا موسی علیہ الصلوۃ والسلام نا موسی علیہ السلام نے اشارہ ردی چلے تھا کون اولو فورا وہ شو اور আদম علیہ السلام و و و و جواب ورگی ذات تقدير ثواب بيت الله نجدي قديه خبر اكي قديه خبر اكي يعلم ورقول مخصوص دي موسى عليه السلام رسور دي يا علم ورگى ابو نبي عليه الصلاه والسلام چمون توي ده پدي گي دي camera مون توي له باخت و صارت قوي آدم علیه السلام پا دنیا کی د ده اختون امافیق اختی ده کنه ده اختی ده ربنا ظلمنا حاند و سانا و آدم علیه السلام دذیو غلطه ای او دذیو اختی ده اختی ده ده اختی ده اقرار کرده سلاغ دمانا غنتی او الله اللہ رب و رضا امافیق اختی ده او بارم کې کی حدیدت القدسی موسا کا داوی چه داو تقدیری پیست اللہ و خلد دارو داوی نجمہ سکڑی دا غلطی کڑی دا مجھے دو خبر بوئی گئی کنا از انتظان داوی اصل کی دی واقعہ کی داوی چی یو چه کمدنو شخصی او جزی خبر د آدم علیہ السلام او بین تدبیری کلی دی مصلحه <تقلق> <وه> کولی <وه> <وه> <وه> <وه> <وشخصي> او تدبیری په یله شخصي ته د ادم د ذات پتور ورده ادم علی السلام تعالی وی خو امره دغه داونا مخره ادم وره او وقواله ادم علی السلام جنت کې بمنزله الملائکه لا تظلم فيها ولا تعال تظلم فيها ولا طلع شي بوته څه کو او په ورو جسمیت شو, تو دا جانب. شو سو بوٹے دا دا دو په حییمیت جانی هغه بل زالیم شو دایره وجنه شو پړو موته پړو نو دغه مالکیت کې لټکا نه راوي او دا الله دڅو کې شروعږي چې الله ما معفو کا دا څه نه څه کمه څهګه اوراګ د آدم شخصیت سره تړاو ده موسی عليه السلام او دې فکر وکړه په دنیا کې د آدم علی السلام او دې څه و چیغلو ربينا ظلم نه قصانا او د موسی عليه السلام به خبره څه و چیغلو هغه څه د بابا نه سوکو او پوښو پو الله رب ال دا علم موسا لاؤر دو شدی کی او بین جانب دے صلی بین جانب شا تدبیری کلیل او مقصود د خلقت د آلم او خصوصیت د انسان مقصود د خلقت د د دل او خاص کرسی کمنون مقصود د خلقت د چاند د انسان نا د تکمنون خلافت ہو سو so, خلافت او خلافت فا قانون تشریعی ہے چه قانون تشریعی حوالا کی گی ما ایکی وضع گمنا نو سچوکا با قانون بان عمل کئی و صوبہ بھی نکئی صوبہ بھی نکئی ما تکلیف تے مکلپ والے و جزا و صوبہ بھی تذابہ بھی جذابہ دلبه چې کمندونو یا قانون پکړی باندېمو د سګی راځي نو د دې د دې نوستګو څخه کار اسلام حداه پر اساس دیل کې لیکلیو په ازلی فیصله کې چې زوجه کمندونو د خلافت لپاره او د قانوني تشریعي لپاره ادم سکوم پیدا کې بداوی په انسان کې بداوی چه دنبا غلطی کیگی دلب از اصلاح ضرورت کی پرغمبران بردل راضی کیا چه صبح چه کمدنا لا قانون سکی او مانی ناغئی تبا بحلی ملاوی گی چه صبح او مانی انکار تیو کی ایدبا سزا سکی ملاوی گی اوزداد سرو چه که آدم پارشتو نو آدم دابو جو چتاولی نسو دابو جو چتاولی ا کعیز کرا دی لو لم تذ نہ بو نل لزحابو نکم کتا سوج کمرو گناونه نه کوي غتی ته کوي الله واسه خطر تاسو بسکی خزم کی مطلب دغه ګټه وای دی نه چې انسان کی په هر کل اختیار د کورو دنه کور وسو طاقتو صحیح وګنه استعاده د دې د وجه الله دې ترالیکله د آدم په درون خو شوه آدم په خپل تییاونونه سکه فاربان شو د په خپل او سکه اومالومیږې د چې د د خلافت خااضل دی چې الله د قانونې تشری کې خاه کی نو اوس په دوبانې ووایه چې د آدم وونه فړل بغیر د مسحت نه اې غتنبیری کولی غیر کاره کوول شو مخصودو دا د من منشاوه شه آدم ده ونه سگی وخوری آدم ده ونه وخوری او ده موافق ده حکمت الهیهو شه آدم ده سو و ونه وخوری اللہ رب و لیدت چونکه آدم علیہ السلام ده دا دارو تکلیف نه تلده دا دارو تکلیف نه او حضرت القدس تلده سیده که نا او دل دف دنیا کې دا قدس دان تپی کرو ماتیو گوختا او آلتا جا کمانو تدبیر دا عالم تا فکرو ذکر چا حدیرت القدس رکن شو او آلتا بی علوم مترشح کی گی ملی علا کی خبر اپو سوئی او غیتا مسلحات احمد آرکی سکی خبر اکی او اس وطاق کا مسلحات راغی او آلتا خبر موسیٰ دا اکرا او موسیٰ لیس صلاة و سلامی جا کمانو راستا کم کولاو کو خرکو دا خبرانداز بی الله رب النساء موسى د روح انجذاب شو کوم طرفه حاضرتون خود سره پر اول د موافقتياله څرړه بعدم السلام څرړه او دا خبره یو فرید نو ګورن یوسف څه خبره واه ا یوسف ګمنو تدبير کليو مصلحات کلي دا غا تدبير غالب شو کوښو ته فاجع ادمو پهجادم موسی لکه حدیث کې خلکو جزیات په طریقے سره داسې خبرې کړې دي چې لګیاوې ځان لا ودان شالت خبره شوه چې الله رحمن و الله تعالی خبره رضی الله رضیه او لکه ډېر بله به ستاره نشته پهجادم موسی ان ربهما پهجادم دلیل کې غالب سو آدم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام مانے خالا بی ویل موسیٰ علیہ السلام قالا موسیٰ داد احتجر بارج امدنو تشریف امزکے وہاں مرحاو رہے موسیٰ علیہ السلام و سلامت ہوئی انت آدم اللذی خلق رک اللہ امی دا دې کوم ده نو اصل مقصود برسترا روان دی خدای دې او په حواله احسانات یاد دي شباب جوزه دې دمر احسانات او تاونه او په ناولو دې احسانات یاد دي خلق کله خلق کله په دې دې ته شالله پیدا کړي لا او بلدا پیدا کړ به دي په ملي تیار باندې او په الله کومه یلې پریشانی نه من روحہ او په خودو کې و وتا ک چې کنده په روح هواس لکه ملائکه ته هواس کنه فذبا نے تاسو غرزول فرشتي نفختی کلم روحه اضافت تشریفی دی د امور روح الهی دی ساده نه نه مراد ساده لربزه خرو له ورکړه وی جن جن مراد روح الهی دی او دله کملا کته او کههګجن نهدياز دله کملا کته او په وزې تا د پرشتې خپلی پرتونونقیاب خاهکو چې دیېر کله اللهستا د خلافت خدمت کېنمبره د سابزاری کو بلکل اټینشن نو ولاړیو وا ده الله را پزت چې ګمدو فلت خاه فضیلت فضیلت کارګو د آدم علی السلام او ملائکه شم ملائکه ته په سجده ارته وبلوا او سې زو خلاص په طرف فرشتو الله تا کژودې عمله کې سماع الیادمې به دا به طرف وره سجده باندې ټول کوتي در پښکل هوتاله درشل کې اوري نو موږ ته کدا چې کې شوم ته وباشه ولې خبره راسته ده چې یو پارليمنت دینه او بازشاہ سے کم دن اقبل ولی آہد مقرراؤلو گوڑی چھے دیو اقبل ولی آہد سوکو مقرراؤم چھے دیو ولی آہد پا ذہن خبر آرشی چھے دیو مجمع کی یو کرنیل ناس تے یو بریگیڈیر او دا اثر اصر رسوخ چیدی چھے اصر رسوخو ناظر جکم اصر رسوخ دی محالت دیر دی نو اصنا شنا پلانکی پر یا کرنل زمان دی ولیاہ دین سوگی انکارو دی زمان دی ولیاہ توب نو دین یابت نسوگی انکارو دی باتشاہ پر دی ولیاه فلیک دا ست دا خطر دا اوبری گریډر دا بچایلا اوبری گریډر ته تدروه د دې کا ښول کام اظمه ولیاه د شمولیت د سلوټو کاله تو څه کار کول چې راخل کو دا کار کی جدي فریګډر د دین قياده کو نه پاسو وټول زده ته کو قياده کوی بونس وای نو اسمان کې دا اللہ بارشاہ تو حل تا دا اللہ سے گمنا رو پوچ دے وما یعلم جنود ربک اللہ حل تا پوچ دے نو آغا اسمانی کارین دو تا اللہ رب بریدتوئی چی آدم تا دا سے گمنا کوي سکئی کوي کئی شخکت قلد زمان خلافت قائم ای زمان بارشاہت پزمک اتا کئی قائم ای او د ضرورت په خلافت په قیام کې راځي په تاسو باندې کم ضرورت وي او دمر ستاسو ته کوي کوي کوي دې کبه نه کوي ټول دې تابدار اصجل الملائکه ټولهم ټول بالکل تابدار دا چې کم ضرورت سجده مطلبو شسمانی کارندو موافقت کارکو اظهار انقياد وکړو وکړو چې بالکل مونږه اذن پر تاسو وي هر څو چې ستاسو خدمت یې مونږه ده خدمت من موږ خدمت کو دا مطلب څه سجديو او ستاسو موږ څه پداره چې تان دې کي خصوص دي په ورته پاريشتو تان دې څنګه خبره کوي هغور رسېدي پیدا دي نورانی مخلوق ته موږ تدابير ته تندې صفادار موږ تدابير ته پوسه پداره لري چې سجدي څنګهږي خبره په نو شو او تاسو پاريشتو څنګه ولا وا دله کوم لا وا که کپشان نېږي دی سوممهبد پ س خ کا مېسمه چې دومره پان دربانې لاک ف غې خلک پر دابانې د ګمو ټول دنیته را اوستمهبد را رسول د خي ې کا په ف بانې ل دی وړاندې د برده صاحب موسی عليه السلام کړه ده صحیح ده کنه بخطئه کوي د زنبې غمنو وي و ماسيته کوم نو بخطئه د کوي خطئه څه کوي څه وای غلطه ده وي او خطا اون کلي مشکک سي د ادم په هېروونه پرلم سوا خطا یې و صحیح ده کنه او د پیرونو د حامد موسی مقابلم سوا خطایوه اینا فراونا و هامان و جنوده هم اکران خاط اولاد و جنوم خطایی ده اینا قطنه هم کان خطا کبیران خبره ما نگوی نیگنم دا خطا کلیم شکیم تی فس اللہ و تاویلو د حضاغانا اخوار لیشوها اجز کم و تاویلو چی اخرا ناگتو دا اخرا مخرا و بی را دی تر خوراکا آئی خوکم تلطر نشو سورتان جی گمنون لگه رکی ریالی سورتان سر آلائ آدم علیہ السلام و دم خبر گئی و انت موسیلی اسفادا کالاو بی رسالتی و بی خلامیی و آتا کالوار یا تبیان کل شیم خر ربک نجیع دارده دے آدم علیہ السلام تمہید دے وی تاو موسیلی يوسف <خش> سبحك الله وتعالى ورساله وكلمه رساله وكلمه وا عطاك الله فيها جميعا له نشه او صلیت اپ چې پای کې دې کوم راغي هر ضرورت وکرمه وکرمه و او تیز انصرین دې ګړې څرګندون کې ورکړل نه وه چې چشته کړه فبکم وجت الله كتب التورات قبلان خپل تعال موسر بینام ویتا دې کوم نو شوی فبکم وجتا سمرمندل تعال لالا چلیکل دې کومنو کاتابا کتبت تورا در سوم را مخی تورا دی کرده زمان پیدایش نمخی زمان پیدایش نمخی تورا سوم را مخی نی کرده در تورا دی سوم را مخی یعنی تورا کی خدا خبر تاویل دیده لکه در تورا اکا زمان دی کتا کو بارک دی قرآن مجید بارکی زشوی رادو لیدی حدیثو کی چه در زمان دی پیدایش نزدارکار مخی بی انفه عامی زور سره کارم کوي الله رب ال عزت سوره الفاتحه او سوره ياسين هغه دې کومونو تلاوت کړو کومایي کوی هغه له طرف خارخه زور سره کارم کوي تر څو راته ورکړي تاسو مخدوم دیو چې تاسو راته زما په دې شمخه سوره کار لیکل دي هغه وقال قال ادم ادم علیہ السلام اده فلوجه سفیها سبای کدا یا تذرو وصا ادم ربہ فغوا ذا بکيو اورات ابراہیم جبہ کو دایا خرابای دین دسنہ بکدا یا تو یو دبره په اسمان کې نه بارایږي خو چې کله راځم زه غران نه دي شم په یوه کله اوس په ګراماتلي ختم شو اوس چې کوم چې موبایل کې اردو دی د خپل سره پټه کیرا شي وی ترانسليشن انګلیسي نه حدان چې وایواله وایي به دي اوس شي انګلیسي پخته زوایا موبایل تا پختو کانا وردو لکا کان تو تو د ہے گو بلی کسی شیر تو د اردو ہے گو بس لکی چتہ کمتے کے غلق ہوئے تجویت مطابقی ہونا ہوئے ات کبالات پشان لکی کتا کاف ہوئے قاپ پر رہے حالتا او لکی کاف لکی حالتا قاپ تیوئے گوش لکی مبازالتا مسئلہ نا تھا بس برو موسو کې عربای کې چې کټارغه داسې ایبرانیز نه ال اسماني کتابونه اصل په ټول په سګیلی عربای تراتل د ورو مطابق په یو ځای کې داړی تر ترجمه کې دا څه شو د دې آیات په ایبرانی ژبه کې څه ترجمه دا آیات څنګه نو تورات په ځواب کې د دې برابر تکی صبح موجود ہو صدی برابر تکی موجود قال آدم نووی آدم علیہ السلاة و السلام فالو جت رفیع واسوا آدم ربه فغوا دایاتی کریمہ چی واسوا آدم ربه فغوا ظاہیر کہتے کہ عشتیان راقل ہے وہ غیویت یو خبر ادارا چه ماسیت کلی مشاکک تی ماسیت حکم پاتی که دلو دوری کپایی روی او کپا قصد تی کپایی روی او کپا قصد تی ماسیت کلی مشاکک تی فا ذلت پانیوم اطلاق چیگی و قرآن کرد رئی فا اذل لهم شیطانو مما کانا فیه فا اذل لهم فَأَخْرَجَهُمَا فا مِمَا کَانَا فِيهِ وِي خواه وَلَهُ بَذَلَّتْ بَانْجِن دِهِ عِسِيَانِ اطلاع کی مولانای بزر رحمه اللہ صالح اغجِ گندن و شراعیت پیش کری چه دل تازا آسواب مانا ده زل لره زل لأو خواه ده جم سورتن عیسیان ده سورت یا حقیقتا عیسیان حقیقتا عیسیان لا او اراده پکاردا که تاسو شي اراده پکاردا چه خفه اراده تل کارو کی خیادی اراده او کارو کی رضا قصدن عیسیان دا گونه دویم سورتان عیسیان نه چه سورتان شيک تلې سیانی او یونې سیان لکه په ایره حکومت شې پاتې شي په ایره په غلطه سره حکومت شې پاتې شي تا او بوخله توا شولې روزه دې خیا دارا روزه دې خا یاد دارا کلی تروبه څکړې واښول وو تیز شو تیز شو تا یاد واه ولکه تاسو تو اسمات دا خبرو کا شتبادی کی گنانگا ری روجه لیگو ری بدی صورت کی روجه سشوا ما تشوا او گنانگا ری قضا برا کردائی کفار دربانیو بلی او سالی لی جامی را ومست جامی را گول شربت یخ نیبو بکی سب گول استر مالگ بکیم سکریزا او دغه یوه جام چې دنه په یو کټوره و ورسره را تا دغه دروازه لا چې سکه موږ په یو قوته کې ناشته صحیح او په یو سې نیمه لورو سره په بلېته درېملورو سره په بل ثابانه سکه هیڅ کار څاکه بالکل ختم وو خو راځه او ییږه ده سوچنه یی روما ده شو ها ګوره د خطاب او صورت یې هو جماعه ته ځا نو او د دې سيان د شروع کې صبح نماځيږي هو ځم نماځيږي ادم عليه السلام ته الله دې سيان له فضیلت څخه دی ولکه قد اهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له الله رب دې دوی څه شو هیڅ خبره خلاص ما شو څه شو هیڅ خبره اېشو اېشو اوس پېره روانه روانه ماته دا اگر چې اصول المفتر الى الجوف شوي اصول المفتر الى الجوف شوي دي جمع جمع کته کړل دی جامه پرځاو نصیب کړل اصول د مفتر الى الجوف شوي دي مونداو یې شو لوګوی مطلب باندې چې افطا تشی افطر اصول الجوب الى المفترق وشرد ويلش چپير روزنه ما تيغي وشرد ويلش ولم يفطر افطر ولم يفطر بلان کي جي تا اورا قرتو او شردينه روزه ما تا اګاته جوشوي جي سستار ستره تاسو کومه چا اور شريده اور وجايدا او در رمضان رو جادا اما اسوان خوکو نیاتم کڑا دے او بیا چې کمنو ما سوخینا او یو جام شملې کت اکڑے ورته جا کمنو پوچھ شوریا کی شوری او اگاو سرکت کړه او بیا رو پسی جا کمنو یو گلہ شملے سکڑے ورس کلے آیا در و جماعتی کی او کنا تیجر کنا انتبو اتوائی دا ااکل و خالی نوی دا بیا پیی روی بیا پا تستو دروجې نماديږي او غبخص ته وی دروجې مادر او دومره سي سي دروجې عباره بنه بوله نسبيه کې دا شي او فنسييه ملي کېم او چې صورتن به سر قرارې چې صورت صورت د اقيانو دغه د مخرو سيګه وی خو د صورت صورت د چا ايسيانو ادم ربو حوکم تر سره نک آد امره سلام درا وکول ا ویثاشه سور الملهمانه واسو آدم ربو حوکم تر سره نک آد امره سلام درا وکول نو فغا وا و غاوی شو پیغمبر دغه غاوی لفظ استعمال شنو بیا و نور سم يوم عط القران ذكر قال بار فتح ق فشن فتح ق دنجري بغوا نقل مراد کے ناکام ہو تدم مرادهم الملك اللايبن انت كن ملكني ايجانا اور تکونا رضی اللہ واسعونا قرلو رضی دی بادشاہ کید برابر بھی باغ مقصد کسی کمن نہ سنو شو امی اپنا شو مراد حاصل نہ شود کپې دې ګړې شامانه کړې دا صدا ته کې من قوال <سؤال> فصيل چې زستا قوام بدمو دې دې خرابې دې دوی اتقام البدن دا بیا غلې ګړې ترتبي شاهده تفسير الخبيث دا دې خبيث تفسير لري دا ټول خبره واه دا زموږ علي سلام موسا علیہ السلام او غوذا غهوا زوی او کو وزما اعمالن كتب الله علیا قال نام قال ان ادم علیہ السلام او افات اللهم انه ایتم اعمال ما چماو کئ عمل کتب الله علیه و علیه صلی الله علیه و علیه مالرا ا فطلومنی علان پدی باندې چما کئ عمل کتب الله علیه صلی الله ان عامله چذبه کوم دلرا مسجد په راهه زما نو صلوات کالا مسجد په راهه زما نو صلوات سوال له چاډه وله صلوات و سلام چې کوم ده د خپل حالت لپاره تقدیر دلیل کو شباب ما لري کې له جوابونو ته ګوره خبر ما کړې دا چې کومه مقصدی خبر اوه را شوړه چې لا خپل لمو الله رب العزت آدم عليه السلام په ذریعه چارو ورکاو موسی عليه السلام د دې مثال څخه وایې لا کتلې جوړې او خلو اشتاد یا او شیخ خوب کیوئی لی؟ او دیتینا تا پوچھ سکی او کی شیرہ دا پلان کیا یاد پاننے نبوئیگا ماں او غور د پا خوب گرر آل دی شیرہ پاسیل ایلی ملائکنی ہاں خلو او دادای امام نتیمیہ محلہ و تعالیٰ ہوئی شی ماں دا کم مشکل شي نظر دور اکاتو کما اللہ تسوالو کم الله ما اللہ ماں دیاځه ګندروزه کتاب تکېنم ګوره مه ګوره مه بیا پهنشي دوره کاټاو کوم او دې شمه چې الله ما ته دا ځای باندې پوره جماعت ګوره ته ماتو وی ډیر کار ته ماته په خوږه غذاي حل شي اګلځې شي حل شي اډا ډیری اسی دی لګه دا چیږي د دی چې خوب کې دړي د ګندرو خبرو شي فقاعد زمن غيوبها سوت هذا بهوره ما يلسونجي اباريكي غيوب ولات جبننو اترى ذوق شيلا كذا خفان خيفانا لا خفالا او دا خفار ازی خفا نرازی اما او دا معوده نرازی مادار ازیم اولی ها لقاع اغلی لا یزیون ای لقاع انا مادار شا عمل دارده ناقش و مادار داره و مکسور و لفای اغلی ازیم خبره وطیرش و گرم و گرم و او و برم و دوم خبره وطیرش او صر بیلدر ازی باز دمان مو بایل در شاید شاید را اولی گلن پتلی ستاسو په کو چې طاجی ځکه بره کړیوه چې لقال لکا چرغله نو ما د سلاشیو مجرد و سماعي او سماعي کې قياس نه کیږي دا تازه قياس غلط دی بیا خو ځکه غلط دی ما ما څو درې ته موندل <سؤال> چې موږ د مالا مې دانا کارګر ته. دا منازره کوم خبره کړې 750 دولار څنګه یو. دا نه دي کار کاره. خو بز راز د قدرتی او د شومه اډماده د شپخو کې اواز نشو. صداقیا دا قیاس نه دي. دی به را متاثر او شوي نه دي. دا چې کدو نو اثبات د کترې د پاره شوه د پوسولاسیوم او په ناڅ تا هو د ګندرو نه کاټې پاتې اخلې بچانلې پليتانلې وقایې انکار کولو د سچینه د کثرینه په مزرده نه هیڅوک پی او تا وه چې ګندرو نه اثبات لپاره خبرو غندو کیاس نه تا وه د اثبات لپاره دلیل پیش کړل و بازار پر شپیر apparatus دنداری کوته په ځای کې ونی تر اوول مېدولیکل نمبر 1 شپشیره که درجنه بتارنه ټول امر پر خود ځان یو متذاور کې د <متدر> درمی و تا دقاو لیتو بس کبرا و اخواد ما شو بیا نغینا خوز جو امیلن علیگو از خوب که تا خباراشی کیهی از دار دقا شانده دامیو عیلم بو چې اللہ رب و رضا چه کمدنو القا کریدن از انسان با غیر چه کمدنو لفید الهی نا سنیشی کهو لیت سنیشی کهو لیت دیو وجه نا کم مشکل پی خیهی با, با غیر اللہ دا توجہ بکارنا حرزن علیمان دو آگاری موئی دا نیوی سیب رحمه اللہ تعالی دا کتاب چیدیں دا دا ملگری خام خاہو بورے از شکم انوار المطالع کتاب دا انوار المطالع موگا مفید کتاب دے دا طلبہ اکرام دا بارا شام وطالع کی انوار المطالع کتے گمزنو نیوی سیب رحمه اللہ تعالی دکھلی دی چھو مشکل زیرا چید او دعایم بکلی کلی دا اب یادا دے کلی حرفن حب طالب و مطالب کپنا دادی رد داروالا دوا او دعایم چه کمدنو دعایم لکلی دی بل یو عالم او دعایم دوالا چه تڑی تزای اشکالشی بدیره چه کمدنو داوی چه یا معلیم ابراہیم علم لی ویا مکرم اسماعیل کرم لی یا معلم ابراہیم علمنی و یا ابراہیم علیہ السلام محاضرہ کردے وقتا یا معلم ابراہیم علمنی و یا مکرم اسماعیل کردنی فی اللہ رب دیر ازاد واہو یوسود علی فی اللہ رب رب ریزت بہتا رشکادل اگر زائب بہتا اللہ رب ریزت سکی نداد علم دور کولیو طریقہ مو دیر کی دانش تیګیني ادم عليه السلام اور سره خبره درقه و نور تو جیګانني نو باور اوس تاګه تبو چې ما بيګا مطالعه کړو دوه مطالعه وکړان لږه اگر چې بيګا داخلي شه خو جي كتب الله عليه چې يو احکام يو, احکا يو دار التکليفي دارو تکلیف د دا دارو تکلیف باندې احکاماتو بابل نه او حضرت القدس علمه والا ده غدار تکلیف نه د موسی عليه السلام او د ادم عليه السلام څخه خبره شویل دا رسول دا تکلیف نو دارو تکلیف کې د ګناه په رمضان له خلک څخه د رمضان له کوم سره نه کړي تقدیر د لګې نا چې دا ماله وسیګل کړه او تفویر کړي کړه دا د دلیل ونه ځل نه زه مداره چې محسن السلام السلام باندې ملامت ویل به دا څه دی چې اغه قضایي کې د کمندونو ملامت موفيد نه و چې اغه ویل کې ملامت آدم علیہ السلام و علیکم علماء ته تعجب ده نو مفید نه د مافای د اعلان کیدل نه ورسره چې پکتاب علیه بیا په غزې باندې ملامت کوځا کیرنو څلاره ګل السلام ته مافای اعلان کړو چې مافای اعلان کړو دی ول علماء کې پاره سلام دري يو ته تسليال المساعيد اعزوم چې کوم دنو اغه ماسييه باندې دلیل مو ابراهيم ادم عليه السلام چې تبدیر دي لکړې د پاره د تسليال المساعيد په توګه چې په مشکلات په دنیا کې راځي جنات دارالو پهون مشکلات کېږي razi da bade مشکلات banay se kam na deta la tafsir kisri likh ke li ri da adam al salam se ihtijaj ba tafsir ki da par da tasli ala masaib ki in جواز par da jawab da maafiya in da par da jawab da sha awdar tafsir lo ya paida mweelu che laka jeta ba tafsir bani ibad ne da ga ba de ودا ته صلیله لپاره د کوم نوایي په بلای یو خلقاني به 40 سنه دا یو مرتبه او مخکته 30000 طالعه او سبزو زره کارته شي راشي ايو کلیه غو له ما په سوزو پرته نه زنه لیا تاواله کې ده راشي کې مختلفه مودې قبل ان خلقني ب 40 سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا دی پہاج اعظم موسی مغالب شو دونه صلى الله عليه وسلم پر موسی عليه السلام باندې باندې حاجی سماره کی دمره گندرو فتا شوا اوله کی دلات چې انسانانو تقدیر د کمر مخه شینې نکله شول انسان د پیدایش تمخ کی انسان تصدیق کړي اه جاډو موسیانو غالب شوه یاده مې سلام په موسیاله سلام باندې